Небуття досягнемо божествену повноту Ах, мій дивний Ісідор Печально мовила Гепатія Як ти заблукав Ти хочеш розірвати зв'язки причинності Поцікти себе від Видимого світу, забути сонце Зорі, квіти, вітчизну Любов, що ти матимеш У безликості, якщо відсічеш Зерно цього життя Ах, залиш мене, залиш Тужливо простогнав Сідор, Одвертаючись від коханого обличчя. «Я не готовий для такої розмови. Я йшов сінаю, блукав пустелею, Ніс людям слово синів Гнозиса. Я не знав, що стріну тебе. Ця зустріч палить мене, Щось горить у душі. Відчуваю, що чогось не додумав, Не збагнув, а може то лише поклик проклятої плоті? Ти розбудила дрімаючого звіра? О, Гіпатія, то великий гріх! Гріх – вигадка жерців Бога, гнівно скрикнула Гіпатія. Хто більше вчинив злочинів, ніж вони, проповідники Небесного Царства і Всевладності Зевса чи Єгови? Який гріх може бути у людей, Задавлених скелями невблаганної причинності, треба вивести людей до сонця правди, до країни любові, а потім говорити про гріх. У матері природи нема гріха, а лише нескінченна казка, чуєш, коханий, я ще прийду до тебе Гіпатія, прошепотів і Сідор, втомлено сідаючи на скелі. Дай мені зібратися з думками, дай мені повернутися з самого себе. Я хочу побути на самоті. Добре, добре, ніжно кивнула Гіпатія, загортаючись у плащ і відступаючи від нього. Вона долони згорнула зі щоки самоцвітну сльозу, повернулась, пішла, зупинилася, крикнула, «Знайдеш мене в музеумі?» «Знайду», шепотів Сідор, приклавши руки до вистажених грудей. Знайду, моє кохання, тільки дай зітхнути, відчути, чи є ще в мене крила, які я так довго ховав у пустелі. Він дивився, не змигнув слід гіпатії, жадібно ховав у серці рідну постать. А вітер грався з плащем і піднімав його вгору, як крила, і здавалося і Ісідорові, що, кохано, ось-ось -ос підніметься вгору і полетить у буряне небо, і навіки втече від нього у недосяжність. Частина шоста. Визволення Прометея. Кривава ріка. А море гриміло, шаленіло, закликало. І небо зімкнулося над землею сірим склепінням хмар, і непроглядний морок опанував виднокіль. І Сідор довго лежав біля скелі на вологому березі моря, намагався збагнути те, що сталося цього страшного дня. Не бувала не неждана зустріч. Ось вона насмішка Деміурга. Ось вона відплата за його поривання у світ свободи. Сон збувається. Вони стрілися над безодною. І шляхи їхні розминутись не можуть. Іпатія кличе його в стихію життя, у небо прагнення, а він не бачить мети у тому вирію. Лише нове томління, лише повторення давніх вичерпаних циклів. Плач, серце, плач, ти створила для себе нову в'язницю і нову ілюзію. Сіяти зерна ілюзорного знання в душі людей які жадають лише насичення? Що вони зроблять з тим вогнем? Полум'я розуму вони використають хіба що для підпалу храмів. Знання таємниць природи? О, горе! Розковані стихії вони спрямують супроти ближніх своїх, щоб поневолити їх і одібрати земні блага для власного вжитку. Надія на прийдешність? Та хіба з дітей гієни виростає козиняча ягня? Ні, ні, світ порочний, страшний у своєму зерні. Ні, гіпатія помиляється, і треба її визволити станет ілюзії, спокійно і дружньо, як колись, розмовляти, відкрити для неї